De aceea noi suntem cei despre care Sfântul Apostol a zis, căci cei pe care i-a cunoscut mai înainte i-aș hotărât să fie asemenea tipului Fiului Său, ca el să fie întâi născut între mulți frați. Doamne, dă-ne să fim cei ce trăiesc această poruncă, căci toate celelalte porunci în ea le-a adunat.